Оті справжні важкі великі гроші потрібно перевести через кордон і довести додому. Готель, в якому на кілька годин зупинився Віктор, коли відчув, що засинає за кермом, знаходився зовсім недалечко від отого заповітного шлагбаума, який відділяє Україну від Європи. Сонце вже зійшло, особлива ранкова прохолода, і тиша горнулася до зелені таких самісіньких. Як і у нас дерев обіч дороги У цій рожевій прозорості Навіть сірий асфальт відливав рожевим А може це тільки здалося Бо потертий сірий наплічник Що лежав недбало кинутий На задньому сидінні дорогої машини А надто вміст отого наплічника Володів здатністю забарблювати у рожеве усе Думки, настрій, асфальт, навіть шлагбаум що зовсім уже недалеко, десь за тим поворотом. Замріявшись, Віктор, мабуть, трошки знизив швидкість, бо його легко обігнав сріблястий опель. Віктор стрепенувся. ще б пак, розслабитися аж настільки, щоб якась коробочка-мильниця обминула його наче придорожнього стовпа. Його власника новенької беймвухи. Він трохи притис, додав газу. Але тут його плавно обминуло ще одне авто – синій запелюжений «Фольксваген» старого випуску. Оце так! Перегони о шостій ранку. В салоні «Фолькса» помітив двох мужиків у картатих сорочках, подібних, наче близнюки. А ви на хаби, хлопці! Сподіваєтеся першими проскочити кордон? Дзузькі! Так і сталося. І срібляста коробочка, і запелюжений «Фолькс» Чемно прилаштувалися у хвіст довжелезної черги біля шлагбаума. Цієї черги за спостереженням Віктора їм мало б вистачити до вечора. За кермом опеля нетерпляче стукала пальчиками по керму повненька білявка. Для Віктора черги на кордоні не існувало. Він гордо обминув отой довгий хвіст, насмішкувато й зверхню, глянувши на стомлених з ночі водіїв. І спіткнувся о погляд голубіших за небо очей. «Ні, не час. Зараз не до очей. Хай навіть і найгодоголубіших на світі. Зараз головне – Яник». Яник опізнав його одразу. «Честь, пане Вікторе, проше!» І шлагбаум, неподоланна перешкода для інших, гостинно пропустив його. «Митниця, їхня, наша, наплічник схуд усього на одну пачку» і кордон залишився позаду. Останній шлагбаум піднявся перед машиною. Останні ворота розчинилися. От вона, рідна земля. Зовсім недовго не бачилася, а він повертається додому іншою людиною. Зовсім не тим Віктором, яким був раніше. Його вага стала пропорційно вазі отого наплічника. Сірого, недорогого, скромного, напакованого доларами, які вже ніхто не відбере. Ну, тепер пташечку додому. Враз почув своє ім'я. «Вікторе, Вікторе!» Гукав хтось у слід машині. Всередині похололо. Що там трапилося? Якась іще одна перевірка? Вже готовий був урізати по газах і прориватися крізь на ворота, обдираючи боки нової машини. Та залізна кована в армійській кузні витримка не дозволила. Озирнувся. Від будівлі митниці біг вимахуючи руками до його авто Петро Михайлович. «Стривай, Вікторе, стривай!» «Щось не так?» – глибоко ховаючи тремтіння у голосі, приязно усміхнувся Віктор. Петро Михайлович начебто й поспішаючи біг, та не наближався, смішно дрібочучи кругленькими, куценькими ніжками. «Що трапилося?» – вже майже втрачав терпець Віктор. «Та нічого, нічого не трапилося! Ти не підвезеш мене додому?» Кругленькі, заплилі жиром очиці, глянули так простодушно, що Віктор навіть не розсердився. Зітхнув із полегкістю. Дав би Бог, щоб ото був останній його переляк. Ще ж треба якось дістатися додому. А це на новій машині не так вже й просто. Сідайте, Петре Михайловичу. Керуйте. Куди вам? Та недалечко. І митник вдоволений, веселий, бадьорий, наче й не було безсонної ночі, Почав провадити про різні випадки, оповідати кометні історії, що траплялися на його митному віку.